Baionako autetsi eta orain arteko diputatu sozialistak kampaina erasokorra du bigarren itzulionetan eta bere fruituak eman dizkio 20.000 eta 20.000 gehiago ukan baititu baina ez zailo azki izan ameka mila boskako aldearekin partitzen baitzen Florez Lazer David lehen itzulitik sozialistak ezkerreko ia guzien sustengoa jasot duen bitertean angeluk autetsiek 20.000 gehiago jasu badu ere bazuen behatzi mila boskazale potentzialen saku bat, eledeak UDI eta eskui muturak egintzutena zutena lehenninzulian. Lapurdi barnekalde eta ego lapurdiko seigarren boskagunean, Kanboko appezaren nagusitasun ikaragarria izan zen leninzulian, bigarrenean ez du lan handik egin behar izan atxikitzeko bere tokia. Bi .000 zorzioren gehiago ukanditu. Bere parean zen LeG publiken taldeko maider osteki berriz, Ia zein mila bos gehiago kanditu. Miharritzen mila eta eun gehiago, donioen oitzunen ere antzera eta endaian bosteun gehiago. Ezkuin muturaren iru mila bos ere beregana joan direla ez da dudarik. Eta azkendatu bat, atera diren bi dibutatu berriak, zerrendetan diren bos kazalen eunendako oitabi eta oiteiruko sustengoarekin pasa direla.